Menekülő lány Szántó terménykereskedő volt. A hétköznapi embereknek legáltalánosabb fajtájából való, akiket meglátni és elfelejteni egy perc műve az élet forgatagában, ahol mindenfelé igen sűrűn fordulnak elő, hivatalban, műhelyben, kávéházban. Szorgalmas, élmény nélküli emberek, akik becsületesen, pontosan és pedánsan élik az életüket, régen bevált minták után igazodva. A felső zsebébe egy ezüst volt betűzve, és lehetőleg csak olyan dolgokról beszélt, amelyek közben bőven nyílt alkalma arra, hogy elővegye az említett íront, és fürge számtani műveletekkel igazolja állításait. Ilyen ember volt szántó. Hagbeszédű, fantáziátlan, de jó lelkű egyén. Érthető tehát, hogy butazavarral küzdött annus vallomása közben. Néhányszor tétován a ceruzája felé nyúlt. A régi módi masszív, de finom bútorokkal berendezett szalon, széles, nagy sztórokkal és sűrűnsző csipkefüggönyökkel tompított, tónustalan korai délutáni megvilágításában, még ott lebegett az evéd utáni lerakódást végző Tóth cseléd emléke, és ez a hangulat magába szívta annus vallomásának minden drámai erejét. Azért mégiscsak beszélt. El kellett mondanom. Úgyis hiába titkoltam volna. Megmondtam. Most tegyen, amit akar. Nem tudom, mi van ahhoz a festőhöz. Különös, szeszélyes, ápolatlan bohém ember. Kíváncsiságból, csíntevésből osontan fel hozzá. De hát, június volt, szörnyű meleg. Jaj, ja, Istenem, hát, hogy mondjam el? Irtelen forogni kezdett minden. Elzsibbadtam. Megtörtént. Viszonyom lett. Így volt. Hát érdemes engem feleségül venni, mondja. Csend lett. A rádiójelzés minélszerű csipkefinom melódiája muzsikát felszaggatottan a szalon nyomasztóságába. Szántó nélkülözte az elokvenciákat, melyek egy ilyen szövevényes lelki állapotba szükségesek a beszédhez. Két ujjal megérintett a nyakkendője gombját, és lassan, szomorúan az ajtóig ment. A vastag szőnyeg neszelését tompította a lépései alatt recsegő padlónyi korgását. Képes lett volna rá, hogy így szónélkül lemondóan távozzon, mert igazán szerette Annát. De eszébe jutottak különböző természetű tervek, melyek jövendőbeli apósával folytatott tárgyalásai alapján merültek fel. Tehát rövid, tanástalan, távozni készülő áldogálás után visszajött az ajtóból, és egy nemes, de félszeggesztussal megbocsájtott. Sietett, mintha szökne valahova. A bűn elől vagy bűnt követnie Szinte homlokig húzta meg magát bundájába, és szapora léptekkel óta az elvásodt, gírbe gránitkockákat, lankadatlanul hiadót kalapáló szívvel, rettegve, mint aki menekül. Csóka Ferenc foltos fehér festőköpenyében az ablaknál állt, cigarettázva, mozdulatlanul. Néhány perc előtt fejezte be a vaknő imája című akvarelképét, és részint a túlhajtott munkától, részint a mérsékkel táplálkozástól kimerülten, zsongóhaggyal, tompa gondolatlanságba süppetten bámulta a mély alant elterülő kültelki utcák dísztelen panorámáját. A szépia színű csámpás háztetőket, málot vakolatú, piszkos, sötétszürket űzfalakat, gödrös telkeket. Valaki becsapta az ajtót. Csóka megfordult. Nagyon döbbenten merett a lányra. Annus! Suttogta hangtalan szájmozgással ámultan és kérdve, mint aki valószínűtlen jelentést lát. A lány pedig csak állt a küszöbön, lihegve, rémülten, elszántan és lelkendezve. Beszédes, mozdulatlan pillantással merett csókára. Aztán szomorúan, bágyadtan lehanyatottak a karjai, és a bunda lesiklott róla a földre. Úgy hagyta. Leült a szófára, és szétnézett a szegényes padlás a ahova annyiszor vágyódott és olyan hiába. Most végre. Sokáig lehettek így, nagy csendben és feszült mozdulatlanságban. Végül a lány elkezdett beszélni. Hozzámegyek Szántóhoz, ez így van rendben. 21 éves vagyok, magának még sokat kell küzdődni. Ma enyelegni akart velem, és dühömben, utálatomban egy goromba tréfát, egy hisztérikus, hirtelen ugratást kezdtem. Azt hazudtam, hogy én már, hogy itt voltam magánál, elszédültem, és hogy maga kifulladt. Nyitott ajkai közül harapásra táguló gyönyörű fogsorok villantak elő. Elhitte az ostoba, és ment. Már éppen ki akartam nevetni kigúnyolni, megszégyeníteni, mikor visszajött. És megbocsájtott. És akkor hirtelen egy gondolatom támadt. Az jutott eszembe, hogy ez tulajdonképpen felmentvény. És hogyha visszamenőleg, ha utólag követném el a megbocsájtott bűn, érti? Én most, mielőtt férhez megyek, kiélhetem ezt a szerelmet, amit a legtöbb lány, mint egy nagy hazugságot hord magával a férje mellett a gyerekei között egy egész életen át. Én le akarok számolni ebből az álommal. Százezer magamfajta lány közül egynek se adódik ilyen hallatlanul nagyszerű alkalma. És aztán nyugodtabban tudnék élni. Én el akarom követni a bűn, ha már egyszer megbocsátották. És így itt észrevétlenül egy kicsit, egyszer, egy, egy délután fellázadni. Aztán nem bánom, jöjjön a nagy szürke, életfogytiglani morál, melynek minden napja egy börtöncella. Végigdőlt a szófán. Lehuny szemhéjainak belseje forró, piros, lüktető színekkel takarta a szemét. Két kezét a feje alá tette. Korai fények gyulladoztak mindenfelé az Alkonyi utcákban, felszüremlő pasztiák nyugtalan kontúrjai fényfoltokkal helyezkedtek el a mennyezetem. Csóka Ferenc néhány lépést tett fel és alá, aztán megállt és hirtelen felkacagott, durván végigmérve a mereven fekvő lányt. Nyers kacagása jól harmonizált borostás beesett arcával, hosszú nyírkos nikotinos ujjaival. – Ó, maga Kronosz! mondta csúfondárosan a lány felé. Hát ide jött hozzám, hogy felfalja saját lelkének illúzió gyermekeit, <gül> hogy gyomorontásig jól lakjon itt. Igaznak hit romantikával, és aztán kiégetten, kiábrándultam. <gül> Hirtelen elrémülve a dohos manzák kietlen hogy nyugodtabban evezen át a távoli fagyos úri életbe. <gül> és én itt maradnék még szomjasabban, még kirugdaltabban, és legközelebb, ha bevásárlásai közben találkozik velem a Kossuth utcában futólag és tovatönően, már csak egy hideg, arrogáns fejbiccentis is erejéig venne tudomást én epizódságomról, miután lerázta velem a kíváncsi vágyakozás fúriáit. Ha, most vegye fel szépen a bundáját, és menjen haza! Én Szántónak nászajándékul adom a maga lánságát. Csak menjen és szenvedjen, mint a többi, mosolyogva és lelkehelyén egy nagy kelevénnyel, amelyből örökké nyáladzik a hazugság gyógyíthatatlan váladéka. Adja vissza szántónak kitöltetlenül ezt az erkölcsi biankóváltót, vagy ha tetszik, eszkompáltassa valaki mással. Jó éjszakát! Már állt, felkapta a bundáját, megvetéssel, gyűlölettel végigmérte csókát, és kirohan. Az utca érzéketlenül marajlott körülötte. Sietett még jobban behúzózkodva a bundájába. Be a városba. A zsibongó, ívlámpás, esti körút kakofóniájába. A csilingelés, a robogás, a hullámzó, torlódó emberálladat ránmája köszöntött rá harsokba. Fiatal szíve csak most árult fel teljes kínnal. Érezte, hogy az utca torkolata felől rohanva jön feléje sikerörömeivel, álmos, hosszú délutánjaival a kispolgári úriasszony emóciótlan, hazug, konyhaszagú élete. Sietett, mint aki menekül, és ennek a délutánnak lidéznyomásos káoszából abval a gondolattal riatta valóságra, valamivel csillapodottabban, hogy mit fog majd mondani, ha Szántó rájön, hogy hazudott neki.